Božená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav zucha. Počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelí. Pokračujeme v cykle relácií Nežná školská revolúcia. Témou dnešnej relácie je... Škola, rodič, štát a financie. A hostiami dnešnej relácie sú tradičná zostava pani magistra Daniela Zemanova. Ahoj, Dánka, pozdravujem ťa. Ahoj, Mirko, a pekné predsviatočné popoludnie poslucháčom prajem. a druhým našim hostom je doktor Jan Papuka, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj, Janko. Dobrý deň. No, téma relácie je komplikovaná na prvý pohľad alebo na prvé počutie, podľa toho, že či sa dívate na program alebo nás počúvate momentálne. Čiže takou nosnou témou tak to je financovanie. A vieme, že financovanie je neurologický bod tejto spoločnosti, lebo na všetko chýbajú peniaze. Pretože momentálne sa dáva veľa na Ukrajinu, Údajne vraj na 13. dôchodky, ktoré teraz dôchodcovia dostávajú. Samozrejme, nikomu nezávidíme. Oni si to odrobili. No a e, samozrejme, obrovské množstvo peňazí ide na zdravotníctvo, kde e, samozrejme e, nenažratý Agel a Penta, tak e, zhlutnú obrovské množstvo peňazí. A podľa Matoviča, tak e, Fico a jeho ľudia a e, zas, Pellegriniho ex ľudia, ak to môžem tak nazvať, tak asi ukradnú s Dankom toho až tak strašne veľa, že sa občas aj bijú v tom parlamente. No, ale o tom hovoriť nebudeme samozrejme, problém sú peniaze. Danka, ako to ty vlastne vidíš s tým financovaním školstva? Pretože my sme niekoľkokrát riešili napríklad to, ako budú vlastne financované školy, škôlky, či budú peniaze na tých asistentov, okoľko sa zdvihnú učiteľom platy a v akom horizonte, alebo v ktorých mesiacoch im to navýšenie príde, či vôbec budú mať školy na zaplatenie tepla a ďalších energí, vrátanie elektrickej, Čiže z tohoto hľadiska vidíme, že je obrovský problém stále s peniazmi. A nakoniec, ak sa pozrieme napríklad na film 1000-ročná včela, tak tam ten, tuším, Pichanda sa volal, tak povedal, že na vojnu treba peniaze, peniaži a peníze. Čiže v podstate, ak nie sú peniaze, tak by sa veľmi ťažko bojovalo aj na Ukrajine, pretože ak by Európska únia a Spojené štáty tam nepchali peniaze, tak v podstate zelensky by zmizol ani nevieme kam a bolo by po vojne. Čiže ak idú peniaze na vojnu, tak nie na školstvo. Takže Danka nech sa páči ma žúvodné slovo. Ďakujem. V prvom rade myslím si, že každý z našich poslucháčov vie, že sa odvádzajú dane a v podstate štát prerozdeľuje tieto naše odvody určitými pomermi, áno, na jednotlivé inštitúcie, niečo vráti do, kraju, do kraja, niečo ide na zdravotníctvo, tam sú špeciálne odvody a podobne. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že všetky školopovinné deti, hovoríme o základnej školskej dochádzke, áno, majú mať rovnaký prístup k vzdelávaniu, tým pádom, keď si to rozmeníme na drobné, tak každé dieťa, na hlavu každého dieťaťa by mal štát rovnako počas povinnej školskej dochádzky, to znamená od pred, v predprimárnom od predškoláka, až po ukončenie tej povinnej školskej dochádzky, áno, by mal rovnako prispieť. Tie príspevky e, sú rôzne ako myslím, výškou. Uh, vieme dobre, čo sa deje od septembra. Súkromné a cirkevné školy uh, bojujú za to, aby im nebolo tých 20% ubraté, pretože uh, rodič sa rozhodol, že si bude priplácať na vzdelávanie a je ochotný si to priplácať a štát by mal všetkým deťom teda rovnako poskytnúť tento finančný príspevok alebo respektíve tej škole na to dieťa. Je to ináč zúfalá situácia, pretože to, čo prichádza riaditeľom škôl, naozaj častokrát na konci mesiaca im zostávajú centy na účte. Pretože keď všetko povyplácajú, teraz nemyslím mzdu, prevádzkové, áno, a zároveň, ak chcete niečo s deťmi robiť, tak musíte, okrem nejakého toho príspevku z RPŠ, ktorý je už aj v materskej škole, ano, a musíte od tých rodičov žiadať ďalšie financie. Príklad poviem, babkové divadlo v živine stojí CCA od 3,50 do 7 eur. Hej, sú tam nejaké e, drobnosti, e, 3,50 na dieťa, väčšinou sú to 5-eurové položky ako lístok. áno. K tomu pripočítajte dopravu týchto detí. A keď len chcete, aby to dieťa išlo dvakrát do roka s tou materskou školou alebo zo základnou školou do babkového divadla, tak hneď máte mínus 12-13 eur z toho, čo tí rodičia do toho zarepeš... Rodičia A si myslia, koľké peniaze alebo koľko vy, strašne veľa peniazy, veľmi veľa peniazy štát dáva a častokrát sa neoprávnene obujú do riaditeľov alebo do učiteľov, veď štát uh, tiež prispieva, lebo štát to má zabezpečiť. Ak je riaditeľ trošičku šikovnejší, tak lavíruje medzi týmito uh, rôznymi vecami, a aspoň čo to zabezpečí. Problém je ďalší. Uh, videla som napríklad, ako to, o tom bude môcť Janko viac povedať, ako ministerstvo školstva napríklad vyhlásilo, že sú rôzne typy učebníc pripravené, ktoré budú zohľadňovať uh, každé jedno dieťa úroveň, a podobne. Stačí si ich objednať. Tu máme si myslím tiež ďalší problém, pretože ceny tých učebníc nie sú nízke. Učebnice častokrát sú spracované tak, že majú ako prílohu alebo súčasťou je pracovný zošit a keď ho dieťa vypracuje, tak tá učebnica stráca na sebe hodnotu, pretože častokrát sa tie pracovné zošity nedajú samostatne dokúpiť. Kedy si to bolo tak, a Janko to si myslím, že tiež potvrdí, Mirko, ty takisto, a dostali sme učebnice na konci školského roka. Triedna učiteľka na triednej hodine kazala deťom pozbierať tieto učebnice. Vzadu na zadnej strane sme boli podpísaní, bol tam napísaný do konca rok a písalo sa, či je nová, použitá a podobne. Museli sme ju vygumovať, ak sme si do nej niečo napísali. Áno, nesmeli byť dotrhané. Väčšinou tie, tie knihy sme hneď, ako sme ich dostali na začiatku školského roka, sme ich obalili do obalov. Áno, či už to boli papierové, alebo to boli e, tie také priesvitné, umelé. Áno. Dnes e, aj toto zaťažuje školu. Pretože tie učebnice majú rôznu cenu a škola musí počítať s nákupom a zase zas to ide do tých, do tých výdavkov. Ak štát uh, jednoducho, sa mi zdá, že to bolo tento, začiatkom tohto týždňa alebo minulý týždeň, vyhlásil menežer s celou tou svojou, ja ich volám perepuťou, ktorá sedí okolo neho na ministerstve školstva, že uh, veľkodušne dajú vyššie financovanie štátnym vysokým školám. Tu treba povedať jednu vec. Stredná odborná od druhého ročníka hore, kedy skončila základná školská dochádzka, už nemá taký príspevok od štátu. Ak teda my nechceme dotovať súkromné základné školy, kedy to dieťa má v ústave zaručené vzdelanie, prečo dotujeme vysoké súkromné školy? Kedy si na Slovensku, neviem, koľko bolo škôl, sedem vysokých? Dneska ich tu máme ako maku. Vypovedná, vypovedná hodnota vzdelaného človeka ktorý by mal z tejto vysokej školy nastúpiť do pracovného procesu, sú, je často veľmi nízka. Veľmi. Tie internetové školy, ktoré dostávajú takisto príspevok od štátu, a podľa môjho názoru, videla som, prešla som niektoré, lebo ma to zaujímalo, ako, ako to vlastne prebieha, to vzdelávanie cez obrazovku a podobné veci. A bola som doslova zhrozená. Ja nie som vysokoškolský učiteľ, ale vysokú školu som si urobila 5 rokov poctivou dochádzkou. A viem, čo to bolo, každý pondelok a zo želiny prísť do Olomovca, odsedieť si to do 5. Nikto vás skôr nepustil, každý rok si urobiť svoje uh, rôzne tie kurzy, ináč by ste ako učiteľ nemohli ďalej postúpiť. Ano. A keď som si porovnala niekoľko sedení uh, známych mojich, ktorí študovali tú vysokú školu cez obrazovku, tak som si povedala, že ja v mojom veku to zvládnem ľavou zadnou. To nemalo nič spoločné s tým, čo sme museli absolvovať my. A to chcem len vysvetliť. Ak teda nechceme alebo uberáme súkromným a církevným školám v povinnej školskej dochádzke, prečo dotujeme súkromné, cirkevné a takéto všelijaké vysoké školy? Prečo v prvom rade by sme mali mať záujem na štátnych, našich verejných školách, ktoré uprednostňujú vzdelávanie tých profesí, ktoré nám v spoločnosti chýbajú. A teraz poďme späť dole na ten základný stupeň, kde naozaj rodičia v septembri na jedno dieťa majú výdavky CCA 200 a viac eur. A Bohužiaľ, riaditeľ školy, ja myslím si, že Zastojanči potvrdí, nemá iné východisko, len naozaj žiadať každý rok nejaký zvýšený poplatok, ten poplatok z RPŠ, ktorý v podstate sa využíva na tieto drobné akcie, na dokúpenie si drobných vecí do triedy, ktoré deti používajú a podobne. Takže ide teraz o to, že jednoducho štát zase presunul všetky tieto povinnosti na plecia rodičov, áno, a štát, menežer. Peniaze, ktoré by mali ísť do základného školstva, na miesto, aby tam tiekli, tak tam kvapkajú, a učiteľia a riaditeľia škôl čarujú, Mierko, s tým, čo majú. Pretože ja to ináč neviem pomenovať. toľko asi na úvod odo mňa. Dobre. Janko, ty sa ako vlastne z tvojho uhla pohľadu učiteľa, či už stredoškolského alebo vysokoškolského diváš, na tento problém a môže sa rovno chytiť tej pointy alebo premisy, ktorú navrhla Danka, že prečo sú vlastne financované súkromné vysoké školy a či ich také obrovské množstvo potrebujeme a či potrebujeme ešte aj nejaké špeciálne, jazykovo neviem, vyhranené ako napríklad Maďarská Komarnianská univerzita. Prečo nemajú Rómovia? No. Alebo Rusíni? Alebo Migorali? Tak. Jasne, to nemáme takú silnú lobby. Nemajú takú silnú lobby a v podstate <rý> romská vysoká škola, že ako, najprv sa treba dosiahnuť, aby teda aspoň to základné stredoškolske zdelanie veľká, čas, veľká časť z nich dosiahla a potom môžeme hovoriť o vysokej škole uh, No, Áno, téma je financovanie tých penácií. Tých financí nie na Slovensku málo, len ako sa s nimi nahraba, to je ten najväčší problém a v školstve o to väčšie, že keď teda pozrieme, že kam všade sa tie peniaze lejú na mimo vládky, alebo teraz do tých regionálnych centier, kde si, zase si môže hoci to spraviť to regionálne centrum, čo splňa nejaké požiadavky, zase na neho idú financie. Takže... Je to o, o tom, že tie peniaze sa naozaj rozhadzujú. Tam s tými súkromnými to je také dosť taká dosť kontroverzná téma, lebo oni majú veľmi silný lobbying, alebo teda sa vedia veľmi dobre zomknúť a mal ktorý minister si trúfne ich nejako postihnúť, ale určite, určite v prípade vysokých škôl by som vôbec neuvažoval o Financova, financovanie štátom, najmä tých súkromných, teda tých štátnych, to je otázka, to je otázka diskusie, ale tiež si myslím, že v vypracovaní dobreho chcieť temu štipendii by nebolo treba štátom dotovať ani vysoké školy a každý, kto chce mať titul a nemusí mať každý ten titul, tak nech si to zaplatí alebo nech si získava nejaké štipendie či už prospechové alebo sociálne, no, ale tie súkromné naozaj to je veľmi hrozná situácia, že v podstate, keď sa niekto založí tú súkromnú školu a dajú do siete nejakákoľvek, tak automaticky dostáva plný normatív. Teraz to nejako pomenili, ale teda musia, byť musia sa zapísať do spádovosti a vtedy ten normatív dostanú tuším plný. No ale dostávajú plný normatív a to ja odjakžíva si myslím, že nemusia nulovi dostať, ale aspoň taký polovične, lebo naozaj sme v tomto rarita, že si môžeme dovoliť jednak toľko, toľko škôl a jednak toľko, toľko škôl e, aj financovať. To je, e, to je absolútny prepich na tých počet obyvateľov. A to už je jednočito základné trendné, alebo vysoké súkromné školy. Takže tu by sa to muselo, sa to malo určite nejako upratať. No a keďže sa to neuprace, tak roky to funguje tak, že naozaj ten rodič veľmi veľa veci musí doplácať. Ja keď som mám tri deti a keď mi keď nastal ten september, tak to ja ako... Som sa len čudoval, že ako míňam tie peniaze, lebo jednak školský klub detí tam ja... To ja nikdy nepochopím, ako sa toto takto mohlo oddeliť, že nepatrí to rovno do normatívu, e, keďže ten školský klub ja viem, že nie, nie je povinný, ale tak o to, o to lepšie, že keď nie je povinný, tak sa tam menej deti prihlásia, menej ten štát musí platiť, ale ako je možné, že my tam musíme doplácať tie peniaze, málo kedy idú, málo kedy idú na nejaké pomocky, alebo na nejaké hračky, alebo niečo, niečo také. oni, to, oni potrebujú vyrovnať tie dlhy aj, naplati to ide aj podobne, jednoducho sa to nejako tak rozlučuje, aby, aby to sedelo a jednoducho sa platia z toho aj prevádzkové alebo personálne náklady. Takisto v škôlkách sa myslím, že berie tiež nejaký poplatok potom, no, obedy teda nerá tam, ako dali sa bezplatné tie na tej základnej škole dobre, ale tam platí takzvaná réžia a tá režia zase ide do prevádzky a personálu väčšinou. Veľmi sa čudujem, že stredoškoláci, ktorí majú oveľa vyššie náklady študíne, nemajú, nemajú možnosť bezplatného strahovania. Aj tam by sa to zišlo, pretože takýto mačkopec, že áno, základná škola zdarma a stredná škola to už nie sú deti káčne, ale ani už nepotrebujú sa strahovať, tak musia si platiť a dosť veľké peniaze, No, ako porovnaní s reštauráciami sú malé len. E, ja mám aj zo základnej školy deti aj zo a pravidelne prídu, že sú hladní. To je jednoducho. sa dáva vtedy, keď na niečo zvýši, ale tie normy už ako keby počítali s nejakými lílipútami, že sa vôbec ne nehýbu, že je tam málo. Zase, keď si dajú dúklo a na mesa im tam dajú s tvojím to tiež nie je Bohviečo, takže už aj tie porcie sú veľmi maličké, ale, ale teda v rámci tej strednej školy stranej školy teda platíme tiež za obed peniaze, ale zase tam pravdou je, že keby, keby povedali, že trošku viac, tým pádom budú aj väčšie porcie, aj by som možno aj súhlasil, ale to isté sa potom na základnej škole, že áno, bezplatné obedy, ale... Nenú jednu, len som videl, veď to naozaj tie meska, keď nejaké meso tomu dajú, dobre, meso nemusí byť vždy pravidelne k obedu, to meso, keď tam dajú, tak sa teda naozaj napočíta na prstov na jednej ruky, že koľko kuskov je tam, len aby sa zmestili do tej normy, do tej ceny, takže aj tu niečo nie je v e, poriadku. Potom tie, e, hovorili sme o učebniciach, učebnice... E, a sa toho, aby sa robili rôzne varianty pre každého jedného žiaka, prácovné listy, e, každý aké vydavateľstvo už má svoju učebnicu a, a s doložkou, tak e, preto sa nech spraví nejaká dobrá učebnica, dobré učebnice cudieho jazyka, ktoré nebudú stať také obrovské peniaze, ako stoja tie tu jazyknečné učebnice v súčasnosti. A tam zase musíte kúpiť učebnicu, pracovné listy. Zrejme, každý rok, na, keď je to nejaká, takže, škola typu gymnázium a podobne, kde sa ten tie jazyky ešte intenzívnejšie učia, učia tak sa tam aj iné učebné texty kupujú. Nehovorať o tom, že veľa škôl vyžaduje, eh, aby si deti zakúpili aj pracovné listy, keď sa tie tie pracovné listy nie sú v rámci tej dotácie, tak si musia ja kúpiť pracovné zlošity. E, potom som aj zvažil také, že si kúpili tie pracovné zlošity a potom som videl, že v podstate z nich takú štvrtinu vyplnili a potom už ostatné nie. Takže je to úplne zbytočné, úplne, úplne, úplne prítvanie, ktoré by naozaj mohlo ísť na tie veci, ktoré som spomínal. Na tie oveľa, oveľa dôležitejšie veci, čo súvisia s nejakou takou by som to povedal s nejakým takým e, pohodlím tých žiakov a e, učiteľov. Nehovorím teda, da, samozrejme aj, samozrejme aj doplatov. Platy sú osobitná e, kapitola, že e, tie platy sú naozaj veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľký problém a dôsledky budú také, že teda bude, budú sa naozaj predmety neodborne učiť, školy budú riadiť e, neschopní riaditeľia a podobne. Napríklad teraz tento, tento rok e, končí, no budúci rok má ten regionálny príplatok, čo, čo bol ten príplatok, že Bratislavčania mali dostať za to, že sú niekde v Bratislave, že to končí a oni to ešte, oni to ešte teraz tak náspav spravili, že vyplatili ho za no, november, za, za november, teda v priebehu, decembra ho vyplatili a veľa škôl to dalo aj do priečinku, že odmeny, že také taká potiemkinovská e, dedina tak vznikla. Ale potom už sa vyplácať nebude. No. Potom má nastúpiť to riadne zvýšenie platov, ale tak vieme, že to možno pokry je, tak nejakú infláciu. No ale to dôsledky budú úplne jasné, že teda aká kvalita, ako, aká personná kvalita sa dostane do škôl, keď naozaj tie platy nebudú aspoň fakt, naozaj, ak, ak to poviem takto zbrucha, tak aspoň tú 500 väčšie. E, nie, preto nie kvôli tým učiteľom, čo sú v systéme, alebo kvôli tým učiteľom, na ktorých rodičia a možno žiaci naozaj nadávajú a naozaj nie sú schopní, ale kvôli tomu, že, že aby, aby pritiaľlo pozornosť tých možno nejakých mladších učiteľov, ktorých by možno práca e, pedagóga naplňala, ale jednoducho nedokážu s takým platom Prežiť, nedokážu si spraviť nejaké bývanie a, a podobne. Ja sa aj smejom, keď veľmi často sa náveruje, že spraviť učiteľom nejaké e, či, nájomné bývanie alebo prispievať im na dopravo a podobne. No ale to stačí tým učiteľom tú 500 pridať, čo naozaj, kebyže kvalitná racionalizácia e, ministerstiev a ministerstva školstva, tak by to nemal byť problém Načím preva predstavku a všetko toto to odpadáva, pretože keď už toľko budú zárabať, už ten byt sa dá zohnať, už tá doprava sa dá zaplatiť, už to oblečenie sa dá nejaké zaplatiť a, a, a tak ďalej. Že to, toto, čo sa robí naozaj, to sú také, také odrobinky a nie a nie dosrieť nejakej systémovej zmene. Aj teraz napríklad to stalo, že. Teda čo sú tí asistenti, čo sa starajú tých žiakov, ktorí majú poruchy učenia, alebo naopak sú tak tzv. podporné týmy, tak chceli tým asistentom dať, e, že aby mali vyšší úvezok, no ale za ten istý plat to je absolútna absolútna nehoraznosť, lebo viem ten asistent nie je to, pl, som to povedal, nie je to úplný učiteľ, ale je veľmi dôležité v tomto systéme a on tam je tiež dôležité, aby ten úvezok mal primeraný, pretože niekedy je individuálna práca s dieťaťom, s poruchou učenia oveľa ťažšia ako práca s celou triedou. No a oni to, oni, to, oni to chceli takto, že navýši ten úvedok, ale peniaze povedajú, že, že škola alebo obed má tie peniaze. To je, niečo, to, je niečo, to je niečo neuveriteľné. Takže toto je obrovská problematika, ktorá naozaj veľmi páli a schytávajú to rodičia, pretože platia stále stále viac a viac a potom to budú schytávať žiasti, pretože budú čeliť možno učiteľom, ktorí už, už v tom školstve by ani nemali byť, ale riaditeľ je na ich pôsobenie odkádaných. Dobre, zastavím sa pri dvoch takých dôležitých momentoch alebo bodoch. Ty si sa zmienil, že Keby sa pridalo 500 eur každému učiteľovi, tak by to do veľkej miery problém vyriešilo. Lenže tu máme aj tzv. nepedagogických zamestnancov. To znamená rôzne upratovačky, kuchárky a ďalších školníkov a vrátnikov a tak ďalej. Čiže týchto nepedag nepedagogických zamestnancov je tam... Relatívne dosť. Len tam títo ľudia robia častokrát za menej ako je minimálna mzda. Teraz tento rok bola tuším 850, na budúci rok by mala byť okolo 900 eur. Čiže pridať viac ako polovicu z minimálnej mzdy učiteľovi, tak to by títo nepedagogickí zamestnanci veľmi ťažko niesli. Zamýšľal si sa vôbec nad tým? No, táto disproporcia už mala byť niekde na ústavnom súde, na nejakom súde a podobne, no, len nechcem to nejako tak, ako by si to povedal, ja som pedagóg, ja riešim, ja riešim svoju vrstvu. Keď som bol riaditeľ, tak som musel riešiť všetkých zamestnancov, pretože nemohli, on, štát nedával, ale oni nemohli klesnúť napriek tomu pod minimálnu mzdu, ale nikto im ani aby sa ozývali, aby komentovali, aby, aby protestovali a podobne. No, ja sa sústredím na tú e, moju vrstvu, ale naozaj, e, a, vych, a, s tou, a s tými nepedagogickým pracovníkmi som vždy veľmi dobre vychádzal, ale keď sa oni neozvú, tak ako my učiteľia sa máme ozvať e, za nich, veď tiež majú nejako svoje odbory, nemôžeme teraz riešiť... E všetky povolania. Napríklad už sú dovolené aj zdravotné sestry v školách a keď budú nejaký problém, že budú svoj platené, to aj, aj tie máme, akože riešiť. Takže každá vrstva môže, ja rád pomôžem, ale nemôžem robiť systémové veci pre každú vrstu. Takže preto ja sa sústredím na pedagógov. Ale to, čo si povedal, to je, to, je, to, je, to, je, to je niečo neslychané. To je absolútne neslychané, že teda riaditeľi a potom musia dopácať áno, zo všelijakých nájmov, budov svojich e, telocviční alebo z týchto prevádzkových eškad, e a podobne, to musia, to musia veľmi šikovne tak nejako nadstaviť aby sa to všetko tak vyrovnalo aby to vedelo, aby nebol nejaký nedostatok. To je, to je obrovský systémový problém, ktorý ma fascinuje, že to teda, že teraz funguje, ako je, je to absolútne nenormálne. A Danka Tisáko vlastne na tento problém díváš z hľadiska materských škôl, lebo vieme, že tzv. nultý ročník je už niekoľko rokov povinný, čiže ten prvý ročník pred nástupom na riadnú základnú školu, čiže do prvého ročníka základnej školy, tak... Žiaci chodia na ten multi lenže teraz sa to posúva už pre deti nie od piatich, ale už od 4 a nakoniec ten ďalší rok už by to malo byť o troch rokov a opäť z tohoto vyplýva, že máme 10 ročnú školskú dochádzku, ale v skutočnosti to už bude alebo 14 ročná dochádzka keď povinná už bude od troch rokov povedzme do 16 my sme sa na tieto pojmy e, pýtali ako to vlastne myslia a ministerstvo školstva má tam niekoho veľmi ja tomu hovorím v úvodzovkách šikovného kto odpovie jednou vetou to nie je povinná dochádzka tak keď vám ministerstvo školstva vydá, alebo do zákona dá, do školského zákona, do 245, dá, že povinná dochádzka bude od 4 rokov, to znamená od septembra budúceho roku, áno, a vy sa opýtate že teda a rodičia, ktorí sú doma, prečo musia dávať deti do materskej školy a niekto pod hlavičkou, lebo tam sa vám nikto menovite nepodpíše. Príde vám odpoveď z ministerstva školstva, že veď to nie je povinné. Tak som im tam asi 5-krát písala, tak je to povinné, alebo to nie je povinné. My, my používame alebo teda minister školstva menežer používa a vklada do zákona slovíčka ktorým ako keby ani významu nerozumel no a keď hovoríš o chcem len upresniť, 0. ročník v základnej škole existuje idú tam deti, ktoré ako by som povedala Rodičia nechcú ich nechať už v materskej škole áno, na, a, pri odloženej dochádzke. Chcú už, aby... Lebo aj medzi tými detičkami máme rozdiel, Mirko. Sú deti, ktoré môžu ísť do prvého ročníka, bez problémov začnú pracovať, spolupracujú s učiteľkami, pekne pracujú, vedia strihať, poznajú pravú ľavú stranu. Proste tie základy. Sú deti, ktoré potrebujú uh, dlhší čas na zorientovanie sa v priestore. Na sutra, uh, by som povedala, ťažko povedať, že sú pomalšie. Potrebujú viac času, ano? ale už nie je vhodné ich nechať v materskej škole uh, s odloženou dochádzkou, pretože... Um, sú niekde medzi, tými medzi tým škôlkarom a tým prvákom. Takže tie idú do nového ročníka, chodia normálne, začínajú, majú 45-minútové alebo 40-minútové hodiny, e, majú ich len 6-7 v triede, pani učiteľka má len 6-7 týchto detičiek v triede, e, sú v škole, e, nabiehajú na ten školský systém a potom od septembra, takto tak fungujú celý rok a potom pod septembra už pekne nabehnú do normálneho prvého ročníka. My v materskej škole máme trošku iný systém. Vieme, že po obede sa oddychuje, je tam len tá jedna aktivita, po obede je jedna aktivita, je to trošičku také, také inakšie. No a čo sa týka tých rozhádzanych financí, ja by som dala do opozornosti poslucháčom jednu alebo dve, dve aktivity, na ktorých by ministerstvo školstva vedelo okamžite získať financie a nevyhadzovať ich von oknom. Prvé je novodobá aktivita tréneri v školách. Kedy si, jak si, Mirko, pamätáš, už sme to tu hovorili, telocvikár k svojmu úvesku, keď sa dohodol s riaditeľom, áno, si zobral ešte nejaké jeden alebo dva krúžky v týždni. Ale ja neviem, volejbalový, futbalový, hádzanársky, ľahká atletika, niečo, čo ho bavilo. Robil to pre tie deti. Áno. Mal to zaplatené. Dnes to učiteľ robiť nemôže. Nemôže, lebo mu to nemá riaditeľ, ako do tej výplaty vsunúť. No dobre, ale tu ťa zastavím. Ako to môže zaplatiť nejakému externému trénerovi, tak prečo nie učiteľovi, ktorý má nie pedagogické minimum, ale plné vysokoškolské pedagogické vzdelanie, a má povedzme vyštudovaný nejaký ten odbor príbuzný, ak nie priamo napríklad telesnú výchovu, alebo branu výchovu, alebo čo ja viem je trénerom, povedzme, nejakého športu, ktorý je preferovaný na tej škole. Ja som napríklad v Detve učil na základnej škole športovej, no a tam, tam bola taká kuriózna situácia, že napríklad trénerka gymnastiky tak cez deň trénovala a popoludne upratovala čo pre mňa bolo také dosť zarážajúce, no ale zázak sa chcela uživiť tak na polovičný úvezok, aby nestihla poplatiť všetky tie výdavky. Ale toto možno, že bol jeden z mala takých prípadov. Ale tá moja otázka znie, ako je vlastne možné mať peniaze na externých trénerov a nemať na kvalifikovaných učiteľov, ktorí by túto prácu mohli vykonať. Povedzme tu v tých kružkoch. Tu máš presne, hneď ti dám dve dva, dva stanoviska. Prvý je, prvé je, že ten učiteľ by si musel otvoriť živnosť a fakturovať v škole tak, ako to bude fakturovať ten tréner. Áno? No, moment, lenže my by sme tu mali mať nejaký zákon, ktorý zakazuje švárcisten. Toto ma neskutočne vytáča, pretože to máme od nejakých lesných žienok v pestebnej alebo výsadbovej činnosti to znamená tie lesné robotníčky, až po asistentov poslancov, tak to je sami životnosník, ktorí vykonávajú závislú pracovnú činnosť. Tak prečo ten, ktorý vykonáva tú závislú pracovnú činnosť, ako napríklad pedagóg, alebo robotník, alebo čokoľvek iné, to znamená ako zamestnanec, tak prečo by mal mať otvorenú živnosť? Ja tomu to nerozumiem. No, presne, tak toto je na hlavu postavené. A druhá vec je, a to dávam do pozornosti posluchačom, to si naozaj niekto myslí, že nejaký tréner príde, špičkový tréner, futbalistou, hokejistov, karatistou, príde na hodinu do školy, zobere si 15 detí a niekto mu za to zaplatí 8 eur. Chápeš, Mirko? Tu sa Necham. vyhadzujú peniaze von oknom, pritom ten, ten učiteľ by si doplňal úvezok, by robil svoju prácu, pozná tie deti, motivoval by tie deti k pohybu. Nie. My sme zaviedli, neviem, ako sa to, Janko, to bude vedieť, hýbe sa škola, či škola v pohybe. Dokonca sa majú učiteľia prihlásiť, e, slovenčinári, matematikari, dejepísari, ktorí sú ochotní e, ukázať, ako sa dá e, vyučovať ich hodina, aby deti boli v pohybe. Tak neviem, či pri diktáte majú tancovať, majú behať, majú poskakovať, alebo ako. My staviame naozaj e, naš, naše m, učebné osnovy na uši. A podopierame sa myhalnicami, pretože to nemá obdobu, čo sa robí. Tu sa vyhadzujú peniaze von oknom. A tak ako Janči povedal, dobrých učiteľov nezaplatíme. Všetko nám uteká, pretože pridávajú hodiny. To o tých asistentoch je pravda. Už je to aj navrhnuté v zákone a predpokladám, že to prejde. Áno. A je zaujímavé, že neziskovka alebo mimohľadka, ktorá sedí priamo pod rukou uh, manažéra, Inclu Centrum o tom nevedelo. Ako potom čítajú navrhy zákonov. Alebo to manažer uh, umyselne nedal prečítať a jednoducho sa to vsunulo do zákona. Však Inclu Jan... Centrum... No, len bylo... ale ne, Janko chcel reagovať, ale dokončí, čo si chcela povedať. Len to som, to som chcela povedať, že my takto, uh, my zvonku vidíme, kde sa vyhádzujú peniaze von oknom, áno, celá inkluzia stala nie milióny. Posledné 4 roky nie milióny, to sú miliardy. Čo napísala psychologička alebo psychiatrička z východu, Dobré ráno, po štyroch rokoch, koľkomírko o tom hovoríme, že celá táto inklúzia nie je dobre pripravená. Vrazili sa peniaze do veci, ktoré nefungujú. Nikto to neodsúhlasil, nikto to nespracoval, nikto to v praxi neodskúšal. Nikto sa praktikou nepýtal. A takto prehajdákame milióny až miliardy. Takže toto je len jeden z jediný príklad, ktorý je Najnovší a to sú títo naši, naši tréneri do škôl. Asi toľko. Janko, nech sa páči. No, e, inak to s tými asistentmi zatiaľ pozastavili. Som to aj na znak hovoril, že... A, neviem, to, Čo som to aj spomínal, že teda... Bol to taký plán, ale... Zastavili to, ale tak to je... To je úplne jedno. No, toto je fascinujúce, to, čo Danka, ty, čo si spomenul, že... teda... To je, ako, to je ako jeden minister nemenovaný, ktorý si spravil taký audit a, a si skôr vlastný, no neviem, ako to robia tie či vlastné audity alebo nejaké postrejie, alebo auditom sa dá nadhľať, keď si spravíte svoje zistenie, tak zistil, že tie podniky, ktoré má pod sebou a sú zamerané vždy na niečo a majú zamestnancov a sú dotované, tak oni, keď tú činnosť, ktorú majú robiť, keď ju robili, tak ju dali objednať niekomu inému. Že nie samestnanci to robili, ale dali to externej firme. A toto mi prípadá rovnaký e, spôsob, že, že teda, teda dajme, dajme, dajme peniaze niekomu inému, kto to spraví lepšie. A keby sa možno zaplatili tí učiteľia lepšie, možno by boli ochotní robiť takéto. Prečo napríklad Prečo napríklad potrebujeme dávať tisíce do externých školení? Ja si myslím, že minimálne v každej druhej škole je pár ľudí, ktorí sú veľmi múdri a možno majú aj doktoráty a pracujú na sebe a majú čo ponúknúť, tak nech tí školia, nielen, že musia mať nejaký titul vysokoškolský, alebo ja neviem, ale jednoducho magisterský titul, nech oni vyškolia, nech sa tým učiteľom dajú peniaze na takéto aktivity, kde na to a tu sa to robí tak, že jednoducho škola má plniť všetky rôz, rôzne, rôzne požiadavky, rôzne požiadavky spoločnosti, no a ona to potom prenača na, na iných, buď to platiť zo svojho, alebo z nejakého toho rodičovského, alebo zase od rodičov. Takže poďme, keby, keby to máme takto nejako, nie že uzavrieť, ale takto nejako zovšeobecniť, v podstate peniaze od rodičov kde očakávame, že keď dáme do škáde, budeme mať nejaké materiály, nejaké hry, keď do materskej ško školy, tak budeme mať treba stôletné papiere, alebo niečo také. Hračky, keď, lopty, no športové. A, mhm. Áno, keď, keď dávame na to rodičovské, tak očakávame nejaké výlety, alebo niečo, no ale my tak, keď dávame do školskej jedálne, očakávame nejaký aspoň stôl, ktorý kde bude navýberať aspoň 5 rôznych šalatov alebo ja neviem čo. No ale v v tejto situácii všetky tieto peniaze od rodičov musia dávať na prevádzku a personál, čo má robiť v podstate štát, nie e, rodič. Nehovoriac o tom, že v ústave stále asi nevypadla tá veta, nie asi, ale určite nevypadla tá veta, že to je bezplatné. Na nakú sa táto veta vykladá a potom sa Obšívajú, že ak, akú ústave treba mať a pritom ju plagrantne porušujú, tak má to, to je ďalšia vec, ktorá ma veľmi fascinuje pri tejto téme e, financovanie. Takže v podstate žiaci, e, potom vysokoškoláci, rodičia a príbuzní, celá rodina sa skladá nie, nie na nejaké kvalitné vyučovanie, ale na personál. A na, a na bežnú prevádzku, tak, bežnú prevádzku, a to existuje potom taká lepšia prevádzka, tam, keď sa tie peniaze použije tú poriadku, ale väčšinou sa tie peniaze použije na bežnú prevádzku a personálne rad personál. sa stalo, že si škola e, požičiava, alebo teda žiada peniaze od, od rady rodičov, že potrebuje preklenúť nejaké zložité obdobia. Neraz sa to stalo. No, ešte je tu jeden zásadný problém, s ktorým som sa stretol pred štvrťstoročím. Sponzory škôl a tým pádom akési protekčné predplatné pre menej nadané deti, menej talentované deti a tak ďalej, čo do značnej miery keď si zoberieme napríklad či už jazykové, alebo nejaké umelecké školy. A najhorší je to úplne pri tých športových školách. Tam keď otec je bohatý podnikateľ a dá sponzorský dar, tak jeho syn hráva v prvej peťke, hoci by mal mať problém v tej štvrtej peťke, v hokeji sa vôbec nejako udržať. A potom tí žiaci alebo tí mladí športovci sú demotivovaní z toho dôvodu, že... Keď majú tam niektorých takých nešikovných, to už nehovorím, že úplná katastrofa je, keď je protekčný brankár, tak v tom prípade to mužstvo, aj keď neviem, ako dobré hrá a má nejakého zlého brankára, ktorý je tam cez nejakú finančnú tlačenku ockom a riaditeľom školy presadený tak, toto strašne demotivuje tých žiakov a oni sú z toho veľmi nešťastní, keď tieto protekčné deti tých sponzorov alebo mecenášov školy, ktorých si riaditeľia veľmi vážia z toho dôvodu, že im zaplátávajú tieto dierie lenže na druhej strane, majú s tým problém tréneri, majú s tým problém učiteľia napríklad v tých umeleckých školách, keď školu pošlu napríklad na nejakú súťaž a reprezentovať takým žiakom, ktorý je možno tak talentovaný ako ten muro s tou gitarou na tom námestí a potom to aj tak vyzerá, že tá škola sa za toho žiaka hambi miesto toho, že by tam mal byť nadalny talentovaný žiak, ktorý by možno tú súťaž na tej medziškolskej úrovni ale akéhokoľvek druhu, či už okresnej krajskej alebo celoslovenskej vyhral. Čiže z tohoto dôvodu tie peniaze cez tých sponzorov tak narobia veľa zlého. Ako vy sa dívate na uh, tieto sponzorské dary, lebo tak ako som povedal, 400 ročím už to robilo zlú krv? No, uh, toto, toto s tým športom to si veľmi dobre vystiehol. Ja som učil aj 4 roky športovcov štíli, no. jednoducho učil som aj športovcov a oni mi to sami hovorili, že oni potom s tým športom predstavnú, lebo vidia ako to je, že bez peniazy to jednoducho nejde. Nemyslím teraz peniaze také, že nejaké na vybavenie alebo tak, že sa rodičia zložia na nejaké sústredenie, e, alebo nie je to také, ale <kým> také peniaze, také to všimne. E, ako sú to nedá sa to nazvať nejakou korupciou, lebo tak názvu, pre toho a potom tie, tie také ľúby alebo niektoré školy už vedia, že to je rodič toho a toho, to si vedia ľahko dohľadať a teda už tak automaticky ponúkajú, aby dal tie dve percenta alebo niečo také. No. Ja v škole priznám sa, že som to nezažil. Ja som zažil tak najviac, že teda keď, keď mi žiaci predstupovali, že teda povedali rodičia, že budú chodiť aj na brigády, budú pomáť škole, že sú, takí, že sú takí komunitní, že budú tak fungovať, tak takéto veci slúbili, ale fakt som sa nestretol s takým niečím, že nejaké, nejaké, nejaké všimné vydali v zmysle nejakej veľkej sumy. Ako, ja by som to aj neprijal, samozrejme, ale ja som vedel tie peniaze nejako vždy zohnať, keď, keď ich bolo treba, že nepotreboval som ich nejako hromadiť, ale... To, to, som, to som ja, ja som pôsobil, ja pôsobom ale naozaj, to, naozaj som takéto niečo nezažil. Možno kolegyňa Danka by mohla niečo povedať, čo počula z iných škôl, lebo asi, asi to je skústosť, je o takýchto veciach hovoriť, ale viem, že Jeden čas a čo jeden čas stále je nedostatok nie v materských školách, že tam tí rodičia, keď potrebujú tak do tej spádovej školy alebo do nejaké, e, materskej školy, alebo do nejakej parávnej materskej školy, tak tam sa už uchylujú aj k takým nejakým hodnotnejším darom. Ale čo sa týka sponzorinku, proti tomu absolútne nič nemám, lebo ten sponzorink sa dá e, dohodnúť, že tam je, tam je vidieť, že či teda chce výhody pre dieťa, alebo či to je naozaj taký ten sponzor v tom pravom smysle, že ja vyvesím nejaký plagátik na školu alebo na webovú stránku, že tento človek nám pomohol. A to som ja rád veľmi rád robil, lebo keď nám naozaj niekto dal nejaké peniaze na nejaké veci, bez toho, že by mal v našej škole dieťa alebo že by tam chcel pretrčeť nejaké dieťa, tak to ja som zase bral, lebo ten sponzoring to je naozaj veľmi užitočná vec a dokáže pomáhať škola najmä v takejto tej situácii. A ja dúfam, že teda tí e, učiteľi alebo tí riaditeľia, ktorí berú aj ten sponzor, taký ten sponzor typu všimne, o ktorom si rozprával, ja dúfam, že to robia len kvôli tomu, že sú v zlej situácii a chcú pre tú školu niečo vybaviť, niečo kúpiť, pro toho. No. A to je, zase sa vraceme k tomu e, financovaniu. Nemyslím si, že držia väčšina škôl je v katastrofálnom stave, ale naozaj chceme tú školu takú komplexnejšiu, takú bez všelijakých externých firiem a bez zbierania peňazí od rodičov neustále tak naozaj by mali byť dotovanejšie oveľa viac a možno ani nie rovnako, ale nejako to nejako členiť, nejaké kritériá vypracovať, aby teda nedostala odciaká škola, ktorá sa aj minimálne námáha dostane väčší e, peňaz na prevádzku a norma a a materiálne vybavenie. No. Je to veľmi zložitá vec, ale. Mm, ja som presvedčený, že keby naozaj tam sedeli za tým nejakým okrujím stolom nejaký kompetentní, možno aj učitelia z toho regionálneho e, školstva, tak našli by nejaké, nejaké riešenia, ale takto oni tie riešenia, ja neviem, kde vyberajú, buď niečo v médiách, počujú, alebo vidia, že to india funguje, čo inde funguje, nemusia u nás fungovať, alebo im to poradí nejaký ekonom, ktorý nemá o pedagogike ani, ani páru, že ja... Ja neviem, ja mám takú... Ja, ja som politik, ale zaujímam sa o politiku, ja som taký najjemný politolog, ja si myslím, že mňa učili stále, že všetko ide len treba chcieť, no a možno aj oni chcú, ale obklopujú, obklopujú sa nesprávnymi ľuďmi. Ja neviem, ja som... A ja to poviem otvorene, ja som, ja som presvedčený, že keby mal Drukel okolo seba mňa, treba steba, Danku dámku by mal pri sebe, povedzme, ešte nejakého učiteľa, čo sa aktivizuje, čo ja viem, a nejakého aj z iného radia možno, že by má okolo seba takýchto ľudí, ktorí e, nie sú odkazaní na politiku, nie sú v žiadnej strane momentálne, že určite, určite, by, určite by konal podľa mňa, podľa mňa inak. A potom druhý extrém, že jednoducho by nekonal inak, pretože si myslí, že je na svete, vyberte si ktorá možnosť, ale určite, ja tam cítim silné vplyvy ľudí, ktorí to školstvo, buď majú sebecké nápady, že chcú si presadiť svoje veci, alebo to školstvo veľmi dlho nevideli, alebo sú už mimo nejakej reality. Takže ja si myslím, že s tým financovaním by to nemuselo byť také, ale v tomto stave, ale to nie je len v tomto stave v súčasnej vlády, ale od 89 je v školstve obrovský problém, ale zároveň od 89. sa stále hláca, že školstvo, školstvo investujeme, ako sa to volalo vzdelanostná ekonomika, hospodárstvo, ekonomika, ano, každé voľby to počujeme, ale stále to nie je. A ja stále opakujem, že od školstva závisí, od zmeny školstva závisí absolútne celá, celá spoločnosť. Keď ono školstvo bude v neporiadku, tak sa veľmi, težme, tak sa veľmi tež, težme v budúcnosti, ako sa do rúk súčasnej generácie alebo budúcich generácie dostanú jadrové elektriárne, chirurgie, ako sa dostanú do ich rúk a iné. Asi netreba ďalej menovať. No, a dobre. A ja sa ešte zastavím pri jednej takej ošemetnej veci. To znamená, ak ten učiteľ, ten pedagóg chce vyšší plat, tak je povinný sa zúčastniť toho tzv. celoživotného vzdelávania. Robiť si prvú skúšku, druhú kvalifikačnú skúšku. Niečo podobné ako v prípade lekárov atestácie. Lenže to kedysi nebolo a zase na druhej strane týto Učitelia investujú svoje vlastné peniaze do súkromného vzdelávania, aby, ak mať ten vyšší plat, tak aby skrátka niekde cestovali, aby skrátka si tú kvalifikačnú skúšku urobili. Hoci podľa môjho názoru je lepšie urobiť si povedzme malý doktorát, čo ja viem nejaké PHD alebo PHD alebo neviem čo, čo súvisí s tou aprobáciou, ktorú má ten učiteľ. No, lenže na druhej strane, tu je celý ten problém s týmto vzdelávaním celoživotným. Aký vy máte na toto názor? A teraz dám pre zmenu slovo Danke, lebo Janko, ty k tomu úveľa budeš vedieť viac povedať. Ale možno, že sa milím. Danka, nech sa páči. Tak som rada, že, že si načatol túto tému. Toto inovačné vzdelávanie <kým> v podstate si každý učiteľ platí sám. Stojá, tieto vzdelávačky stoja, väčšinou sú to 4 stretnutia online, to znamená už necestuješ nikde. Áno, niekto je na druhej strane obrazovky a rozpráva ti, e, ťa vzdeláva a ponúka ti nejaké toto, tieto mm, lepšie možnosti, názory, ako niečo lepšie tým deťom odprezentovať. Stoja od 80 do 130 eur. Sú to 4 sedenia väčšinou. Áno. Na konci musíš vypracovať nejakú prácu, ktorú ti potom ten, kto ťa vzdelával, posudí a vydá ti certifikát o tom, že si sa vzdelával. Najkrajšie na tom je, že tieto vzdelávačky robia neziskovky, ktoré berú dotácie z ministerstiev. A to nie len ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ministerstva práca a sociálnych vecí, ministerstva spravodlivosti. Stačí, aby sa nejakej e, témy dotýkal toto e, to, to vzdelávanie a oni sa vedia, namontovať do týchto rôznych projektov a tam získá táto neziskovka 100 tisíc, tam 200 tisíc, tam 80 tisíc, tam 50 tisíc a podobne. No dobre, a teraz sa vrátim k tomu článku v ústave. Máme školstvo bezplatné. A prečo učiteľia si platia toto celoživotné vzdelávanie? Mne to rozumne nebeli. A teraz si to veľmi krásne povedala, že vytvárajú sa všelijaké mimovládne kampeličky, ktoré sú štiedro dotované jednotlivými rezortami ministerskými a na druhej strane oni ešte si urobia súkromný biznis, čiže aj keď máme bezplatné školstvo, tak nakoniec je platené na každom kroku. A Janko, sa teraz ty k tomuto vyjadriť, lebo mňa toto rozčuluje. Je to škoľajné, ja myslíš? Áno, Platenež. Ono bude ich aj pribúdať, lebo tých e, oficiálnych bezplatných je e, menej, alebo sú úplne plné, alebo učiteľia šalejú za tými príplatkami, to je tiež také dosť ponižujúte. A veľa z, z tých vecí sa nedá využiť na hodine, pretože tá hodina má len 45 minút a v rámci niej, musíme v rámci školského roka musíme toľko stihnúť, že to ako nie je možné aplikovať. Ale som to aj naznačil, že prečo sa nedajú tie peniaze učiteľom a nech sa vzájomne v tej škole, nech sa vzájomne v tej škole, v škole nech preukazujú svoje schopnosti a ukážu ostatným kolegom, ako to ideť. veď ja osobne odmietam akékoľvek školenia, pretože je to pod moju úroveň ísť na nejaké e, školenie, ktoré väčšinou, be, drvú väčšinu, ktorú som zažil, boli veľmi nutné a sklzli k tomu, že sa hovorilo o platu do učiteľov, ako je to školstvo a podobne a tie témy mi v podstate nič nedali a nedali sa aplikovať. Naopak, veľmi veľa školení som zažil dobrých vtedy, keď e, som my myslel, že vtedy keď ešte neboli tieto kredity, vôbec sa nedávali alebo dávali sa len také jednorazové odmeny a tam boli tie školenia veľmi, veľmi dobré, dodnes na ne spomínam a boli akože, boli akože fajn, ale a okrem toho ešte veľmi často sú tie školenia vyučovanie, takže odpadajú hodiny alebo po vyučovaní, čo je ešte hošie pre psychohygienu učiteľov, lebo e, vážení poslucháči aj učiteľia potrebujú psychohygienu a potom ešte niekedy aj testvýkendy sú niekoľko hodín, potom sú aj tie online a napríklad ja online školenia absolútne značam, nie je to kontaktné, netedím tam tých... E, zvyšných kolegov, ako kooperujem a podobne, takže to napríklad ja nemám rád. Takže ja mám první školenia, mám obrovské výhrady, ale v tomto systéme je to veľmi dobrý spôsob zárobenia si zase na úkor školstva. A teda opakujem to, že aj keď existujú nejaké zmysluplné a dobré školenie, tak v súčasnom systéme či tá reforma, ktorú sme už kritizovali, či tá nežná revolúcia, to je úplne jedno, jednoducho, veľmi veľa dobrých užitočných vecí sa jednoducho nedá aplikovať na, tie, na tie vyučova... nedá príklad do tých vyučovacích hodín, pretože by si to vyžadovalo veľmi veľa času, veľmi veľa prípravy, čo teda učiteľ hlavne tú prípravu, ale jednoducho, ak my tie deti chceme niečo naučiť novou metodou novým spôsobom to sa nemôže spraviť, že jednorazovo a odčiaknuci, že spravili sme to aplikovali sme školenie koniec. Takže túto nahaňačku za školeniami nepovažujem za dobrý spôsob e, odmeňovania učiteľov, pretože nevidím v tom ani ako efektív. Určite existuje oveľa lepšie a zase, keby sa stretnú normálni ľudia skúsení e, a, a teda. E, zorientovaní v tom regionálnom školu, určite by našli nejaký lepší spôsob, ako zabezpečiť, aby učiteľia nezaostávali v tých vedomostiach. Hoci, ja si myslím, že oni v podstate v tých vedomostiach nezaostávajú, veď dobre máme aj učiteľov, ktorí naozaj v systéme školstva nemajú čo robiť, ale veľmi veľa učiteľov si pozeráme, metódy, pozerá si um, číta si články odborné knihy, skúma, sleduje, e, skúša, skúša inovovať, e, ponúka nejaké nápady, takže nie, nie je to také... Oni ako keby chceli ten nejaký lekársky systém aplikovať jednoducho do školstva, že, že, že, že jednoducho ako lekári sa musia, tam je to úplne prírodné, že musia sa každú chvíľu rekvalifikovať, aby teda tam je, ide predsa len o ľudské telo a... No, títo učitelia tiež ako každé, každé dva roky bol jeden čas, alebo duším, aj teraz je taká frekvencia každé dva roky, no čo to je čo si to Mali 5 rokov vysokej školy, majú niekoľkoročnú prax tak to by sa tiež malo nejako odstupňovať takže um, absolútne súhlasím a neexistuje, neexistuje školenie, myslím také školenie, ktoré má slúžiť na moje pôsobenie pedagóga, ktoré by som si ja bol oportuný. Zaplatiť. Danka, chceš ešte na záver niečo povedať? Ja by som len chcela popriať všetkým krásne sviatky, hlavne kolegom, pedagógom. Máme tam skoro tri týždne oddychu a potom nás bude čakať v jednom ťahu 6 mesiacov bez nejakých, sú tam síce jarné prázdniny a veľká noc, ale to sú také minimálne oddychovky a, a chcela by som poprosiť rodičov, hlavne ak to posluchajú, počúvajú pardon, ak to počúvajú tieto relácie, aby sa začali zamýšľať nad tým a, a začať reagovať, komunikovať s učiteľmi, s riaditeľmi pretože ja stále tvrdím, že do školstva treba investovať. Zo školstva sa nedá brať. Tak ako Janko povedal, čo zainvestujeme, to nás v budúcnosti bude čakať. Takže jedine toľko, no a krásne sviatky všetkým. A tak to bola Danka, s ktorou sme sa rozlúčili z toho dôvodu, že ona odchádza do Talianska za rodinou cez Sviatky a my budeme ďalej pokračovať s doktorom Janom Papugom. Janko, počujeme sa? Nech sa páči, zapni si mikrofón. No? Áno, počujeme sa. Áno, sme v životnom sielaní. Pripomeniem, že druhá časť tejto relácie je kontaktná, čiže pokiaľ máte nejaké otázky tentokrát už na Janka Papugu, tak úplne kľudne môžete využiť telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440. No a my budeme pokračovať ďalej. Tému dnešnej relácie pre tých, ktorí prišli neskôr, tak je škola, rodič, štát a financie. Čiže ošemetná téma, ktorá sa týka toho, čo je v podstate ten neurologický bod v školstve. To znamená, čo nás najviac trápi, či už ako pedagógov, a na druhej strane samozrejme ako rodičov. Ešte skôr ako ti odovzdám slovo, tak pripomeniem jednu pomerne dôležitú vec. Ja som kategoricky proti súkromnému školstvu. Štátne školstvo by malo byť na takej úrovni, aby sme súkromné školy vôbec nepotrebovali, lebo táto nekala súťaž medzi súkromnými a štátnymi školami tak robí obrovské problémy a do určitej miery aj toto financovanie je veľmi ošemetná záležitosť, pretože keď si zoberieme napríklad takú kauzu toho 8-ročného gymnázia z Lučenca a tej umeleckej školy Braňa Bechera, tak ja sa viem zastať aj v prípade, že sa do strany ministerstva alebo školskej inšpekcie ubližuje tým študentom, žiakom, rodičom, pedagógom, bez ohľadu na to, kde učia. Ale tak, ako som povedal, na druhej strane musíme si uvedomiť, že zavedenie trhového mechanizmu do školstva, ktoré by malo byť de facto dekomodifikované, to znamená, vzdelanie by nemalo byť tovarom. Tak máme jeden zásadný problém z toho, potešenia chodiť do školy, tak sa stáva niečo podobné pre tých rodičov, ako ísť na základe článku číslo 40 na bezplatné zubné ošetrenie a pritom čakať, že akú sumu, aký doplatok vám ten stomatolog, zubar či zubarka vyučtuje, ktorý môže v podstate zrujnovať rozpočet napríklad nejakého nezamestnaného alebo dôchodcu, ktorý má minimálny dôchodok. Čiže z tohoto hľadiska, ako ty sa vlastne díváš na zavedenie komodifikovaného školstva, čiže vzdelanie sa stalo tovarom. Nech sa páči. Ja na tieto veci pozerám tak, že teda keď niečo funguje, ale aj nefunguje v zahraničí, on to tam príde, že nie. Konkurenciálita, ja som už spomenul, že v platíme tam úplne 100% normátív. No a ti povedali jednu takú e, premisu, že teda e, štátne školstvo by malo byť kvalitné. No, no a keď nebude, tak preto je tu priestor pre tie súkromné školy, ktoré tiež veľa z nich nie kvalitných, ale majú aspoň, no, majú viac prostriedkov na nejaké možno lepšie zabezpečenie materiálne alebo personálne. Takže kým tieto školy, kým tieto štátne školy nebudú garantovať kvalitu, e, nemyslím teraz len kvalitu v rukách pár učiteľov, ale vôbec väčšinovú kvalitu po celom Slovensku nebudú teda garantovať a ponúkať kvalitné vzdelávanie, čo sú veľmi, veľmi aj známe školnej politiky, teda nie len e, so školou samotnou, tak e, stále tu bude dobiť po tých súkromných školách, e, po, tých, e, po tom domácom vzdelávanie a podobne. No. Ale ako som povedal, to som vlastne spomenul, že teda všetkými piatimi by som bol za, aby všetkými piatimi by som za, aby teda mali určite znižený normatívne, úplne nulový, veď v podstate oni tú službu tým žiakom, ktorí sú nespokojení so štátnym školstvom, so ponúkajú, že možno o nejakých 50, 50%, ale za to by som im dal, keby to bolo na mne aj tým školám súkromným by som dal možno nejakú väčšiu voľnosť, že možno by si inak mohli nadstaviť učebný plán, že by si mohli, nemuseli by robiť na oko vyberové konania na školy. Dali by si tam toho svojho, pretože je to súkromná škola, tam naozaj, aj keď teraz máme akože vyberové konania, tak ten majiteľ školy určite nechce tam hocikoho dať za, na, na riadenie školy a musia teda vypísať výberové konanie, čo sa mi zdá úplne vytočné, pretože je jasné, že tie výberové konania sú dohodnuté, pretože keď je niekto majiteľ nejakej firmy, tak tam sa to Takže dá by som nejakú možnosť, ale určite by nemali mať plný normátív. Či sú kvalitnejšie, to je naozaj otázka názoru. Môže byť poznám súkromné školy, ktoré sú lepšie v jazykoch, pretože majú možnosti si zaplatiť toho učiteľa, toho lektora, ktorých ktorý sa tým deťom venuje, tak, ako by som to povedal, no... No, jednoducho, keď je, rodený, keď je, to, keď je to lektor rodený, tak je to oveľa lepšie ako niekto, kto je naučený ten jazyk. Možno ani nie, ale jednoducho mohu si zaplatiť tých jazykárov a nestáva sa tam, že teda je neodborné súplovanie počas súdzých jazykov a tak ďalej. Prípadne môžu si aj nejaké mimoškoské víc do ľudia, tej angličtiny. Takže my môžeme o súkromných školách, o zrušení súkromných škôl, mm, o zrušení domáceho vzdelávania tak hovoriť vtedy, keď, keď sa štátne školstvo nadstaví do takého stavu, že bude veľká časť, časť ľudí spokojná a nebude musieť hľadať uh, iné alternatívy. Um, dobre. Um. Janko, ak sa ti dá, tak sa skús posunúť bližšie k rúteru, lebo občas ti ten internet kockuje a neviem, kde je problém. A ja tu ste diel to vyriešiť a neviem. V každom prípade prejdeme k tomu, o čom sme hovorili v prvej hodine. A Ja som tam pre tých našich poslucháčov vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia. Použil termín Švárd systém. Nie je to čierna práca, čo nejako indikuje ten samotný termín Švárd, čiže čierny z Nemčiny. No, lenže tento Švárd systém bol zavedený českým podnikateľom Miroslavom Švácom, ktorý po tej privatizácii začiatkom 90. rokoch Českej republike prepustil všetkých svojich zamestnancov a zamestnal ich tých, ktorí si urobili živnosť. Vyplácal im tzv. superhrubú mzdu. Čiže keď sa vrátime k tým trénerom, tak oni v podstate dostávajú superhrubú mzdu. Pokiaľ majú nejaké iné zamestnanie, tak odvody do fondov si nemusia platiť, ale pokiaľ... Toto robia ako svoje jediné zamestnanie, že majú vyskladaný napríklad ten pracovný úvezok na viacerých školách, napríklad v meských, alebo keď aj po dedinách, že autom cestuje a trénuje tie deti po rôznych školách, tak v podstate tento tréner tak je živnostníkom. Čo mi pripada úplne strelené, toho dôvodu, že tento štát, na rozdielu Českej republiky, čo som nevysvetlil, Českej republike je ústavným zákonom zakázaný švarcistém. Na Slovensku je štát najväčší švarcistémový zamestnávateľ, čiže tí, ktorí vykonávajú závislú pracovnú činnosť, a to je jedno, že či na úrovni nejakého robotníka alebo stredoškolského nejakého nižšieho menežera alebo vysokoškolsky kvalifikovaného zamestnanca, tak oni v podstate robia to, čo by za iných okolností museli robiť alebo mali robiť, to je lepší termín, mali robiť, na riadnu pracovnú zmluvu ako zamestnanca. I tam sa ťa úplne na rovinu. Je možné s týmto švart systémom niečo urobiť, keď ono je to zažraté ako špina v celom slovenskom systéme, tak ako som sa v tej predchádzajúcej časti zmienil. Od lesných žienok až po asistentov poslancov tak musia byť Živnostníci a musia si platiť odvody do fondov. A dokonca a v prípade tých robotníckých profesí tak súťažiť o to, že kto ponúkne nižšiu cenu pre toho, kto ich najme ako nejakého nájomného žoldáka, hoci sa nemusí jednať o armádu. A ten, kto ponúkne najnižšiu cenu tak ten vyhrad, ten konkurs alebo to výberové konanie. Čiže tu nejde ani o to, že akú kvalitu tá firma, alebo ten živnostník dokáže zabezpečiť pre toho kvázi zamestnávateľa, ale on je v podstate kontraktor na základe nejakej zmluvy o vykonaní činnosti a Takýmto spôsobom on v podstate musí podliezať čo najnižšiu cenu častokrát na úrovni tých nákladov, alebo nakedy idú aj pod tie výrobné náklady, takže oni nemajú ani na obnovu toho zariadenia, ak sa jedná o robotnícke profesie, napríklad auta alebo potom stroja, zariadenia, nástroja a tak ďalej. A v prípade týchto trénerov, tak tam je to dosť ošemetná záležitosť, pretože ak oni idú ako živnostníci, tak ja si toto ani neviem predstaviť, ako by sa toto dalo robiť. Napríklad, z rodiny uvediem príklad, moja sestra aj s kamarátkou tak trénovali deti v poltáre na základnej škole karate. A lenže oni to nerobili v tom čase ako živnostničky, robili to takže z toho centra voľného času si prevzali deti mali ten tréning a potom čakali, kým prídu pre nich rodičia, lebo pokiaľ nebolo leto respektíve tá zmena toho času tak v tom prípade bolo už v tom čase keď skončil tréning vonku tma a tie deti tak ako som hovoril už viackrát majú obrovský problém v orientácii v čase a v priestore oni potmene potrafia domov to v našom prípade niečo takéto nehrozilo ešte pripomeniem, moja sestra už ako ročná dostala na narodeniny hodinky a ona sa ako ročná orientovala v čase. Dokonca aj v, s latinskými číslicami na kukučkových hodinách. Čiže tam u nej ani ako prečkoláčke nehrozilo to, že by ona nevedela, že koľko je hodín, kedy sa má vrátiť domov alebo niečo takéto. Čiže e, skúsa ešte vyjadriť k tomu švart a či vidíš nejaké svetielko na konci tunela, keď, tak ako som sa zmienil, je švarcistém zažratý ako špina v tomto štáte. To ja veľmi nevyznám veľmi v tejto téme, ale tak tvoj postoj určite je správny, len že to je najmenej, ako ja som už povedal, že také praktické je, tu treba absolútne systém e, veci, veci zmeniť a potom aj také takéto ostatné veci. No. Napríklad e, tam e, my v podstate, čo bola tá, čeliak, tá nejaká hádka v parlamente, čo bola napríklad e, zdaný o to nesúvisí, ale ja potom poviem tu že teda, keď som si pozeral ten rokovací poriadok, veď tam boli možnosti ako zasiahnuť, tam je aj tá parlamentná straž, ktorú dokonca tuším, skválila tá predchádzajúca vláda. Oni mali možnosť, veď mali trička, mali mobily a vulgárne nadávali, veď to je všetko proti rokovacom no, ale my a robia, aj bežne tolerujeme e, zlé veci, vôbec ich a netrestáme ich tie veci a vôbec nevyužívame práva, ktoré máme a necháme, necháme to len tak plínuť, takže v duchu nejakej devati, alebo aby sa niekto nepíšal, že kanál, to je potlačenie demokracie, keď náhodou vyvediete niekoho v parlamentu, vyvediete niekoho z obchodu, kto sa tam nevie pratať do kože, takže toto všetko sa tu stalo aj, aj nebol popísaný systém, pretože tolerancia naša je veľmi, veľmi vysoká a pomaly tu majú obrovskú moc a hlavné slovo, ľudia zlí, ktorí porušujú veci, ktorí chcú obchádzať, ktorí chcú byť vulgárni, neslušní, a, alebo teda v tomto prípade aj nelegálni a tak ďalej. Takže tu je to, tu je to absolútne zle návstavie. My ja sme si demokraciu pomírali s anarchiou a to sa bude veľmi... A vrátak, nejaká súčasná vláda sa je občas vyčíta, že niečo nekoná, alebo v tom nejakom školstve. No Ja sa aj nečudujem, čokoľvek by spravila, čokoľvek by spravila akákoľvek vláda. Aj tá, aj tá, ktorá pravdepodobne vystreda túto budúcnosti, tak čokoľvek spraví sa Plná protestov, jednému sa to nepačí. A ten jeden, ktorému sa to nepači, to spraví tak, aby sa nadobudol dojem, že to nepačí väčšine. Takže tu je to veľmi, veľmi zle, veľmi ťažká zmena aj keď sme hovorili, keď ešte tu bola, keď tu bola Danka pred, keď ešte neodýšla, tak sme hovorili o tom, že. Keby sme si my k tomu sadli a podobne, tak by nás by zlikvidovali raz, dva, do by sme boli dole odvolaní a všetko možné, pretože tú nejakú veľkú zmenu a aj tých nesprávnych veciach, ktoré sa dejú, ktoré si popísal, spraviť to sa rovná politickej... Politice, pretože sme si zvykli skôr na anarchiu a nie na tú demokraciu v tom, možno v tom greckom v zmysle, v zmysle slova. Takže... Trošku, trošku naozaj chápem, že ľudia, alebo teda zodpovední, alebo vládnuci nekonajú, pretože nech by vládol ktokoľvek, tak sa spustí proti hociakému opatreniu vlna brutálneho, brutálneho hejtu. Nená no aby sme boli slovenčne. Uh -huh. uh, dobre. Uh, v podstate máš pravdu, aj keď používáš... Uh... Termíny, ktoré sú zľudovené. Anarchia pochádza z gréckého an anarchos. To znamená bez nadvlády. Čiže z tohoto hľadiska, zažraté ako špina, pod anarchiou sa myslí nejaké bezvládie, chaos, bordel alebo čokoľvek iné. Čiže ani význam toho slova ani demokracia v podstate nie je vláda ľudu. Vláda ľudu sa v grečtine nazývala ochlokracia. A keď sa za zako historika vrátim, povedzme do toho 5. storočia, do tej, toho takzvaného klejstonového prevratu, tak on de facto zaviedol kapitalizmus, to znamená, oligarchia sa dostala, čiže bohatí a mocný v meských štátoch, ako napríklad Atenia alebo iné štáty meské, tak tam v podstate oni získali moc, títo bohatí a mocní. Predtým paradoxne to, čo sa nazýva ako teror alebo tyrania, tak to bol ten ľudovo-demokratický systém z regiónov, čiže ono je všetko postavené na hlavu a tak ako sa hovorí, tak je to aj pravda, že víťazi si prispôsobujú a prikrášľujú históriu tak, aby ich obludné vládnutie vyzeralo ako niečo také, čo je dôstojné, správne a zachraňujúce ten daný národ alebo štát. Čiže z tohoto hľadiska hovoriť o tom, keď sa vrátim do toho parlamentu, tak ako vlastne právomoc má napríklad ten opozičný poslanec, tým nemyslím len Matoviča, ale aj tí ostatní, ktorým sa napríklad ten Gašparov teror nepáčil. To znamená, aby sa nedostali do takej legislatívnej núce, že zrazu tí, ktorí mali byť sedieť v base, tak si prispôsobia zákony takým spôsobom, aby... Oni, z hľadiska toho, že my máme teraz tú moc, tak zmenili zákony tak, že sa stanú bestresní. Veď toto je absurdné. A zase na druhej strane, keď sa pozrieme, napríklad a nechcem z tohto robiť politické rozhovory, čo povedal prezident Peter Pellegrini na teatrojke, hoci už iné politické relácie nie sú vysielané, tak aj ten zákon, ktorý ma zrušili ten úrad pre, tých, pre ochranu tých oznamovateľov, tak z Európskej únie nám hrozia obrovské sankcie. To znamená, že prídeme o eurofondy a tie tzv. štruktúrálne fondy a fondy z toho programu obnovy, čiže... Toto bude niečo strašné a teraz ide o to, že paradoxne predseda strany Hlas tak si zás prispôsoboval zákony, hoci je právnik takým spôsobom, aby nemusel za svoje chyby, ktoré urobil, tak platiť zo štátnych peňazí. Čiže osobná hmotná zodpovednosť politikov či už v parlamente alebo zo strany ministrov štátnych tajomníkov alebo nižších úradníkov na ministerstvách, by mala byť samozrejmosť. Lenže toto dosiahnuť, aby si kapre vypustili rybník alebo čo len znížili hladinu vody, tak ja tomu neverím. Vidíš ty niekde. ...nejaké svetlo na konci tunela, aby tu nejaká zmena nastala, keď vidíme, že toto už ani nie je anarchia, čo sa momentálne robí v tom parlamente, ale nejaký bordel podľa toho panovho Paškovho, ktorý bol kedysi predsedom parlamentu. Vyhraj voľby a môže všetko. A tí, ktorí sú v opozícii, tak majú právo držať hubu a krok a brať plat a nerobiť nič. Veď teraz odrobili 86 dní za minulý, pardon, za tento rok, lebo je ešte stále rok 2025 a za 85 dní dostávajú, platy, ktoré sú nehorázne vyše 7000 eur. Tak kde to vlastne žijeme? A kde je to tých 700 eur toho nepedagogického pracovníka v porovnaní so 10 násobkom poslanca Národnej rady, ktorý sa príde do parlamentu hádza, hádať, obhádzovať fľašami, strkať, takmer byť, tak... Toto je niečo, ne, niečo nemysliteľné, tak ako v tej Timkovej pesničke od Novnej chýbajú nám elity, alebo hociaký obchundes, ktorý si kúpi miesto na kandidátke zvoliteľné politickej strany, tak zrazu môže byť minister, či už nejaký Šalitrož, alebo Migál, alebo ďalší, alebo Huliak, alebo ktokolvek iný lebo oni si to vyboxujú tým, že je veľmi tesná tá väčšina, teraz majú 78 poslancov, ako sa zbavili Ferenčáka, tak potom, kde sme to vlastne? A ako musí hlboko klesnúť tá morálka v tom parlamente a kde je vlastne to dno? Vidíš nejaké dno v tom parlamente? aby to neskončilo tak, ako na Ukrajine, že po kraji e, budú stáť zo samopalmi neonacisti, a kdo zle zahlasuje, tak dostane gulku do hlavy? Alebo ako je to? Ja sa o to, tom venoval aj e, vo svojom pekcie, e, kde, kde som videl, že v podstate takéto niečo sa deje úplne medzi bežnými ľuďmi. Čiže ísť do autom do dopravnej špičky, alebo na nejakú dopravnú situáciu, ako si ľudia častujú, ako sa nadávajú, priam sa pobijú. Teraz je najnovšie, že keď sa niekomu niečo nepáči, to som videl na vlastné oči, tak normálne vystúpiť z auta, začne treskať tomu predchádzajúcemu vodičovi o, o okno a už vzniká hádka. Chodím s detkami, tiež všetci, traja moji synovia chodia na futbal. A tam, Čím sú tí hráči starší, tým tí tréneri, ale aj ľudia z publiku sú k ním odpolnejšie ťažké ktoré im nadávajú a možno keby eh, mohli pri nejakom faule, ktorý vo futbale veľmi často môžeme sledovať, tak možno by aj byť aj tie rodiče vymlatiť toho protihráča, keby, keby mohli vstúpiť na ihrisko. Takže to, čo sa deje v parlamente, mňa vôbec neprekvapuje, Ja sa pohybujem medzi mládežou, ale nehovorím teraz, že len deti sa to týka, že sú nejaké tvrdé a agresívne, ale vôbec ľudí, ľudí, ľudí, ľudí všade, no. Že niekedy, a To tu bolo, to už je tu dosť dlhé roky, len tak nebolo to v tom parlamente, ako tam si to nejako vždy vybavili v nejakých tých z toho v tej veľkej budovy alebo kde nešli veľmi na obrazovky, ale dajme tomu, že takéto hrubé správanie už od toho Jana Slotu a možno aj... V podstate aj Mečiar sme mali ako nápadom to onovi, že vypívali a tiež ho chcel akože zbiť. Takže a keď sa pozriem ešte na iné parlamenty, tam už sa naozaj aj biju, akože Reálne byu, len zase pravdovie, že ja teraz ojibujem po takých miestach, kde často chodí predstavitelia rôznych politikov e, a idú oproti mne, no tak mám čo robiť, aby som sa zdržal slova. ako Mne to ide, alebo ja som pedagóg, pretože ja musím mať veľkú mieru seba kontroly, ale keď ich tam videm vyškerených a ešte ako si tam užívajú a podobne a čo, viem, čo všetko napáchali aj prípadne to za čo všetko by mali byť zodpovední, za čo by mali sprebrať ako tú hmotnú odpoľnú, za ktorej si rozprával, tak, tak ide, ide, ide, ide ma poraziť, že teda, že to teda, teda je jediné, čo že sa otočím a idem radšej iným smerom, pretože ich nepotrebujem ani vidieť. No a svetlo, ako na Slovensku ešte sú stále nie až také zlé, ako naozaj si pozrieš, že keď sú nejaké protesty. Už te, teraz môžeme použiť najnovšie ten Brusel. Tam sa vybíjali výklady a podobne. No to kde si toto Slovak spraví? Nech by, ste, nech by si bol, akýkoľvek by si išiel proti čomu protestovať, či z jednej, či z druhej strany, tak tu výklady alebo apalané a alebo podobne, to ja si e, nepamätám, že by v rámci takéhoto protestu boli dobre, keď futbolní fanuši idú tak tam, ale to, to je úplne iná vrstva to nie sú ani protesty. Ale inak bežne sa to nedieje. No a tak cesta je zase to je zase to školstvo. Teraz aj keď, aj keď sa možno poslucháčovi zdá, že sme trošku zabedli, zabrdli do politiky, tak už sa teším, lebo toto sú pre, pre mňa podnety na komunikáciu s žiakmi Budem mať tému e, demokracia, budem mať tému e, Národná rada Slovenskej republiky a tak. Môžeme sa vám voľne o tom porozprávať, pretože toto by si vyžadovalo naozaj takú väčšiu diskusiu a naozaj dvojhodinnú zameranú iba na tému, čo s tou politikou. No len keď sme v školskej téme, ja mm. všetko e, musí, musí ísť cez školu. Demokracia, no, Demokratia, no -tú ja som tak, ako si ja som to naozaj vláda, ľudí nejaké tie referenda priame, nejaké povinné treba počítať, aby ľudia rozhodovali, lebo táto demokracia, tá parlament tá to, to je taká demokracia, vieš o ničom no, keď, už, keď už od dva roky si s vládou nespokojný môžeš sa aj rozdrhať, nič s ňou nespravíš ako môžeš ísť do ulic, ale tam potom tak, tak sa jednoducho, tak, tak jednoducho sa nevyhrávajú voľby ulica, zástupmi v uliciach ale na keď tá vláda, alebo ten starosta, primátor po dvoch rokoch, že si ja tak nemá, nemá to opať pak, ja musíte ajť do polporech. Že rýchlo musel len čakať. Môžeme si ísť na kriča do ulic, ale to nie je splatné, preto oni majú výukáč všetky tie policajné bezpečnostné zložky, mohli sme si zaklíšať, ale museli sme jednoducho čakať, kým, kým nedali sa nejakým legitímnym spôsobom, vôľou občanov alebo väčšiny, tak aby som povedal väčšiny občanov, ale e, nedalo sa odstúpiť. Ako dali sa tie referenda, ale to referendum má toľko, také, všelijaké prekažky, že to nikdy nebude asi platné v takomto systéme. Takže, takže áno, robí sa, robia sa všetky možnosti, všetky tie systémy smerujú k tomu, aby táto parlamentná demokracia bola zachovaná, aby tí ľudia, ktorí sa tam raz dostanú, aby tam tých 4-5 rokov, rokov boli. No a to je, to tiež musíme budovať Tiež kvalitné školstvo, kvalitnou politickou gramotnosťou a gramotnosťou spoločenskou a teda dejepisom a podobnými záležitostiami, len tu nevieme ani poliadne matematiku a slovenčinu, nie je to ešte dejepy za občianských. No dobre, len zásadný problém je ten, že ...kedysi boli dve hodiny dejepisu a do týždňa aj to bolo málo. A teraz je jedna hodina a ten učiteľ ani nevie, čo uprednostniť za tú hodinu v toho depisu do týždňa, pretože on, aby vôbec stihol prebrať tú učebnú látku, ktorú má určenú alebo naplánovanú, tak on v podstate musí veľmi šetriť s tým časom. A teraz druhá absurdnosť, ktorá vznikla, je tá, že pridali treťu hodinu telesnej výchovy a dejepis v podstate sa učí jedna hodina. Čiže z tohoto hľadiska oni vedia pridať na nepodstatný predmet, ktorý by mal byť po vyučovaní ďalšiu hodinu do týždňa, a máme druhý problém, že napríklad tí diejepísári nevedia nazbierať úvezok na nejakej menšej škole, pretože jednoducho im to nevychodí. A pokiaľ sú tí diejepísári dvaja, tak musia brať si hociaké iné predmety, kde sú v podstate nekvalifikovaní a z toho dôvodu je obrovský problém. Ja napríklad som učil fyziku na základnej škole ako kvázi nekvalifikovaný, hoci mám vyštudovanú ťažku katedru te te technickej výchovy, čiže pre mňa toto bolo učenie ľavou zadnou, ako sa hovorí, lenže ak niektorí tí učiteľia dostanú úvezok taký, že on je v podstate diletant v tom predmete, a musí to učiť len z toho dôvodu, aby mal ten stanovený počet hodín, aby mal plný úvezok, tak potom máme zásadný problém. To školstvo ide dolu, tá úroveň vzdelávania ide dolu. A keď ani tí žiaci nie sú hlúpi, a keď vidia, že ten učiteľ v tom tápa alebo len vyplňa čas, aby... V podstate udržiaval poriadok v triede, tak nenaučitých žiakov nič a potom je obrovský problém. Že tí žiaci, ktorí čo chvíľa sa bude maturovať povinne z matematiky. Teraz si zoberme, že bude málo matematikárov a hoci kto bude učiť matematiku a potom sa z toho predmetu bude maturovať, alebo robia sa prijímací skúšky na technických školách. Čiže z tohoto hľadiska je to obrovský problém. A čo za daných okolností sa v tomto dá urobiť, keď v podstate ten gordický úzol je zapletený zhora. hora. Niečo také, ako urobil Alexander Macedonský, keď nevedel... Rozpliesť nikto ten gordický úzol, tak vyťahol meď a ho. Lenže toto ako rozekneme. Ale dá, dá, dá, dá sa to, chcete to nadstaviť, ten učebný plán, stanoviť si absolútne priority, čo chceme, aby tie deti vedeli na záklanej strednej škole, na Vysokej to je jedno, tam nech sa učia po riadne, veď vysoko nemá každý absolvovať. To sa, to sa dá nadstaviť, ale nie takto hraním, že jednu hodinu, príhodiem, dve hodiny a naozaj tie jednohodinovky sú problematické cez jednohodinovku nespravíte nič vôbec a to, to je len, len absolútna náhaňačka a ešte tie knihy ktoré slúžia na tú jednu hodinu, ktoré sú také hrubé, a sú aj zaujímavé niekedy, a sú, ale sú aj také hrubé, že to sa tam nedá akože prebrať vôbec. Takže to väčšinou, to väčšinou je rýchlo kurz geni, geniality. Dá sa to spraviť, musí sa to nastaviť a nie tak, ako to nastavujú oni, ako to nastavili v tej reforme, ktorá, o ktorej sa hovorí pre základné školy, a, lebo tam oni tam pristupujú k tomu kvantitatívne a e, vôbec. E, Ne, ne na to, že e, tá hodina má nejakú štruktúru a nie, vždy, nie tých 45 minút je vždy plných na vyučovanie, lebo v rámci tých 45 minút musíme spraviť aj nejaké iné, e, iné veci. Treba predrediť predmety, treba e, stanoviť časové dotácie a veľmi dôkladne, s učiteľmi nie takto odstovať. ani nie s riaditeľmi, lebo riediteľia naozaj, oni už veľakrát neučia, oni e, väčšinou potom v závale ekonomickej činnosti niekde rezignujú na tú pedagogiku, ale s normálnymi, s normálnymi učiteľmi, ktorí, ktorí nebudú lobovať prospech seba alebo prospech iných, ale jednoducho prospech žiakov. Janko, dokonca relácie nám ostáva už len na nejakých 10 minút aby to neskončilo tak, že po relácii mi povie, že ešte toto som chcel povedať, toto som chcel povedať k financovaniu, tak čo máš také dôležité, čo, s čím by si sa chcel pozdieľať s našimi poslucháčmi, um, upozorniť na nejaké také veľmi chulostivé a zásadné problémy ohľadom financovania. Máš slovo. Ďakujem, tak veľmi veľa sme povedali, ale ja... Zopakujem to, čo som povedal, že teda za predpokladu už správneho nastavenia školstva, osnov vyučovania nejakých školských priestorov a podobne je veľmi nutné spraviť radikálne zvýšenie platov učiteľov, prípadne tých nedelkových zamestnancov, ale hlavne učiteľov, lebo tam naozaj strácame tých... tých potenciálne dobrých učiteľov alebo tých učiteľov, ktorí jednoducho nevyžijú z tohto povolania, keď sú najmä v nejakom veľkom meste. Ja si myslím, že takéto jednorazové by to chcelo, aby sa tým naznačil signál, že chceme vec riešiť a možno ten minister by si potom tých učiteľov získal aj na nejaké iné a ťažšie zmeny, keby videli, že teda eh, dostanú zaplatené za tie zmeny, za tie reformy a že nemusia sa starať o iné záležitosti ako o svoje povolanie. To je pre mňa tak také najdôležitejšie podľovko, že tie platy jednoducho sa musia napraviť a nie kvôli tomu, že učitelia by si nevedeli nájsť inú prácu, ale kvôli tomu, že už pocitujeme nedostatok učiteľov vo veľkých mestách a možno aj v tých, ale aj v tých malých môže, najmä, keď tam nie je nejaký spoj a podobne, tak ten, čo chce testovať, tak chce nejaké možno nejaké kompenzácie a podobne. Takže toto je taká alfa, omega, keby som mal nejakú moc alebo nejakú stranu, tak určite by som začal úplne prvou zmenou e, týmto a hovorím to obiektne, pretože to ma pozná, tak vie, že ja nie som odkazaný na plat učiteľa, živím sa aj, živím sa aj písaním a teda ne, nebojím sa ani inej e, práce a učím len preto, že ma to v podstate baví. Mm -hmm. No ešte urobíme jeden pokus s Jozefom. A nech sa páči, môžete hovoriť, a ste vo vysielaní. Ak vám to nepôjde, tak vás zoberiem cez Telegram. No, vyzerá to tak, že nie. No. Technika, vidíte, ako, a, a, aké veľké peniaze dáva minister školstva do tej techniky a tak. No, počkaj, ale, ale a, toto... To... Toto nemá nič spoločné s nejakým ministerstvom školstva. Toto je Toto problém je... nášho poslucháča, ktorému to nefunguje. No, ale... ja, som, ja som len chcel povedať, že, poz, že ako vidíte, ako to dopadne, keď nejde technika kdekoľvek, že nakoniec budeme byť odkázaní na, na, na ten analog vždy. <laughs> Dobre. No Janko, ešte dokončí, čo si chcel povedať, lebo som ťa prerušil. Takže pán Jozev sa nedostane Ahoj. teraz, veď môže napísať, môže keď bude chcieť. Odpomijeme, alebo hovoríme, alebo skúšame ešte? No, a nie, a normálne pokračuj ďalej, lebo... Ja by som tak ako Danka skončila, teda e, zaželal veľmi, veľmi, veľmi veľa všetkého, čo sa želá, ja budem želať také, čo sa zvyčajne neželá. Ja želám veľmi veľa rozumu, aby táto spoločnosť trošku zmodrela, veľmi veľa rozľadu a teda nejaké pochopenie pre to školstvo, pretože ono, keď, keď, ľudia, keď ľudia kritizujú školstvo, tak. Po veľmi malej miere za to môžu učiteľi a riaditeľi a pedagógovia a zamestnanci školy Môžu aj oni za to vo veľa prípadoch, ale tie základné, veci, tie základné veci treba mieriť na, na vlády. Žiaľ, školstvo je stále pod politickým vplyvom aj dlhé roky, od 89. nie je to nejaká nezávislá inštitúcia, riadi to politický nominant. Takže veľmi to možno poprosil, aby teda sa ľudia zamysleli a teda e, podržali nás pri niektorých veciach. Možno aj pri tých plátoch, lebo naozaj tie platy, ako som vám povedal, tí učitelia, ktorí nejdú do toho školstva, oni nie sú nezamestnaní, oni len robia inde a je škoda, že nejdú do toho školstva, pretože poväčšine tam neprežijú alebo im to nestačí na nejakú hypotéku alebo neviem, nejakým týmto spôsobom a schytávajú to deti. Pozrite, koľko sa supluje. Pozrite si do vašich pageov a iných aplikácií školských, že e, koľko učiteľov chýba, koľko učiteľov e, e, učí to nekvalifikovanie, ako si spomínal s tým dejepisom, učiť dejepis nekvalifikovanie. Ja som ho učil, ale, ale pristupol som k tomu zodpovedne, ale len tak ho učiť, že teda tou väzku tak je veľmi, veľmi nie, že nebezpečné, ale také, také Také, že nepredvídavé, že človek by musel, musel byť len podľa učebnice, pretože nedá sa diepi písť naštudovať starých e, 5 rokov vysokoškolského štúdia za pár mesiacov. Takže ne, nedostatok učiteľov sa prijaví len na vašich deťoch, a to nehovoríme o nedostatku odborných majstrov, tam užite o vážne veci pri, odborne, pri odbornej výučbe. Nedostatok... E, praktických učiteľov nedostatok možno nejakých tých pedagogických asistentov, keďže tá inkluzia zatiaľ sa nezdá, že je na ústupe a jednoducho nedostatok uchárok v budúcnosti uchárok asi, asi aj keď sme kritikmi veľmi často tých jedálni tak e, predsa len sa tam dá variť za trošku nižšiu cenu i keď mohla by sa zvýšiť, aby tie porcie boli väčšie ako som už e, niečo také spomenul Máme toho poslucháča Jozefa, nech sa páči, ste vo vysielaní. Reláciu sme začali o 10 minút neskôr, možno mojou chybou uh -huh. a možno chybou nešťastnej náhody, že počítač mi blbo nabutoval, ale takže Jozef, môžete položiť otázky pánovi Papugovi a poprípadne aj mne. Nech sa páči, ste vo vysielaní. No, Zdravičko, no, tak to som nevedel, ale som myslel, že zase nejakí škriatkovia tam ordinujú. No, nie, škriatkovia. Chybička sa vlovdila, ako hovoria Česi. No, poďte. Počúvajte, dneska je pos posledná relácia, posledný jej krát asi pán Papuga. Tak chcem iba tak pozitívne, hlavu hore, pera dolu. <lým> Ďakujem vám, pán Papuga aj vašej kolegyni, za vašu prácu tento rok za všetkých rodičov, za všetkých učiteľov, lebo ja absolútne nechápem akože mentalitu toho slovenského národa, hej, že majú takúto možnosť povedzme sa zavolať, e, e, e, vymeniať názory napríklad, a som tu poslednú hodinu alebo pol hodinu a nikto nezavola. Takže to mi je divno na to Slovensko. Takže veľa, veľa ďalších síl. Hádam ich znova prebudíte cez tie vaše ďalšie vystúpenia v roku 2026, Práve som sa teraz dozvedel, keď ste rozprávali, že už tento rok sa volá, pozerám tu, ministerstvo školstva, výskumu a vývoja mládeže, sr. Majú skrátku ai.edu.sk. No to, to, je, to je šialený, že sme oni to tam spustili. Tvorba materiálov, Tvorba textov. Takže len toľko. <laughs> Nemám žiadne veľké otázky. E, poslal som vám do PDF. Takú sumarizáciu údajov, lebo som sa pýtal párkrát akože týchto vašich hostí, že koľko je učiteľov, koľko je žiakov a keď som si to teraz akože ešte doplnil, tak len tak čisto, keď môžem, týste údaje, typ školy, počet učiteľov približný, počet žiakov približný a poznámka materské školy 23 tisíc učiteľov, počet žiakov na materské školy zhruba 170 až 180 tisíc učiteľa materských škôl, VE vo veku 3 až 6 rokov, základné školy 45 tisíc učiteľov, počet žiakov 700 tisíc až 740 tisíc. Tam je učiteľa 1. a 2. stupň základných škôl, deti vo veku od 6 až 15 rokov, strednej školy 20 tisíc učiteľov, približný počet žiakov 300 tisíc až 320 tisíc učiteľa na gymnáziách, stredných skôl, odborných skôl, učilišťach, študenti vo veku 15 až 19 rokov a na vysokých školách 15 tisíc učiteľov približní a počet žiakov od 100 do 120 tisíc učiteľa na v vysokých školách, študenti vo veku od 18-25 rokov. Takže ja keď som sa na to tak pozrel a na to, čo sa deje akože na Slovensku, aj keď som v zahraničí, ani sa vôbec nečudujem, že už ani zo zahraničia ľudia na Slovensku nevolajú alebo doslovného vysílač neviem, či to ide teraz cez Bansku Bystricu, či tam je tiež nejaká spojovateľka alebo spojovateľov. V tomto nie je vôbec <coughs> problém. pokiaľ to funguje, tak to funguje bezchybne, ak sa nevyskytne nejaká chyba taká, ako sa stala mne dnes. Neležme, na neležme. začiatku relácie, čiže bystrica. Taká malá poznámka možno, že je otvorená otázka do budúceho roku, pán Papuga, keďže pracujete na rôznych školách. Ja to dám spojľať do toho, ako som to videl v iných štátoch, napríklad v Británii, e, v Nemecku, aj v Českej republike, pretože tam som mal školenie sám z vlastného vrecka 9 mesiacov, vrátanie ubytovania stravného prednášky a dokonca ešte potom, ako tá firma, ktorá mi to robila, tak mi zaháňala povinnú prácu, ktorú som musel, takže viem, o, o čom rozprávam. Ale akože nie je divné, ako tie procesy na Slovensku, lebo napríklad sú to v Nemecku, alebo aj v Británii, proste ten rodič, keď si otvorí napríklad miestne noviny, ak som teraz otvoril posledné vydanie, teraz pred Vianocami, a miestných novín, zhr zhrubnuté, tak samotné mesto, samotné školy dávajú sumarizáciu, koľko peňazí detailne sa vyplatilo na imigrantov, na žiakov, na základné školy, na stredné školy, ako vy hovoríte tam e, náplaty napríklad týchto, čo varia kuchárky hej, alebo pomocný personál, alebo čo aj po škole doučujú. Akože ja na Slovensku to, to vôbec nevidím ani keď hľadám na internete a preto všetci sa oháňajú tú takzvanú demokraciou aj a a prístupnením informácií a tak ďalej Na druhej strane všetci všetko zatajujú akože pán Paľuga sú takéto informácie vôbec dostupné no Janko nech sa páči <laughs> Vypadla mi tá otázka. No, je posluchač sa spýtal, že či niečo také, ako nejaké audity, koľko peňazí sa vynaloží na konkrétnej škole na aké položky, že či niečo také ako nejaké koncoročné zúčtovanie, tak ako je tomu napríklad v Nemecku, uh -huh. že povedzme v meste tak máš hrubé noviny, kde máš napísané detajlne, že koľko peňazí na aké tie konkrétne činnosti, koľko išlo na platy na réžiu a tak ďalej, že je to tam zverejnené. Že či niečo takéto existuje ano. na Slovensku? Na to sa pýtal poslucháč. Áno, každá škola, ešte ďakujem za prianie vianostiám určite. Oper určite nezložilo, mám veľa roboty, veľa písania a... Ale, ale že určite budem oddychovať. A, a, takže veľmi pekne ďakujem a že mám to isté. Veľa zdravia šťastia. No a takéto existujú. Robí sa vý, výročná správa o e, výkonu vdelávatých výsledkov škôl a o a Tam je napísané, že čo to sa na čo minulo. Každá škola to povinne musí mať na webovej stránke. Ak to nemá, porušuje zákon. Takže každý rok, ale nie ku konca kalendárnemu roku to sa, píše sa to asi tak cez letné prázdniny a schváluje sa to september, oktober, takže od, to, od takého novembra každá škola má za každý školský rok, čo minula mala byť súčasťou toho, že koľko má žiakov a tak, a tak ďalej je tam aj o, správa o hospodárení, takže áno, eh, existuje to. Je to, je to iba zverejnené na, na webovej stránke tej danej školy, interný dokument pre rodičov a učiteľov, alebo je to aj zvonku prístupné, lebo viem, že niektoré školy majú vlastne počítačové systémy, hej? takže zvonku sa nedá dovednúť mm -hmm. tým datam alebo. Musí, nechá... to byť, musí, to byť verej, musí to byť verejné pre všetkých. Nie, buď na verejnom mieste na nastienke ale to už asi by škola, to už by, to už by škole neprešla, aspoň nie tu v Bratislave, to neexistuje, že na nastenku to zavesíme. Ale jedine to médium je webová, webová stránka a keď, náhod, keď náhodou, ale hovorím, že to je porušenie, keď to nezavetia, keď náhodou, tak má to zriadovateľ a dá sa to, dá sa to vyžiadať. A môže to mať aj zriadovateľ na svojej webovej stránke, ale škola to musí mať na webovej stránke. A neviem, či aj na tak, Ako Keď nemá webovú stránku, tak na, na nastenke, ale. E, ako nestvetotú sa už dolo s tým, že by to niekto dal na nastienku a viete, že do školy nemôže to vojsť a po, že si v tom pôjde listovať. Takže pravdepodobne na webovej stránke je to povinná správa, musí, musí tam byť za každý, za každý rok a je úplne, úplne verejná. No dobré, tak ďakujem pekne. Pán Hazucha, keď tak prepošlite ešte potom z, tohto, z telegramu, ten vygenerovaný pdf pánu Papugovi, možno aj pani kolegy. možno, Papuga to to vidí. Čiže on si to môže... Nie, nie, ale ja som to urobil vo tomto. telegrame máte pdf, lebo to je úplne hlube tam sú rozhadané údaje. Ďakujem pekne, to je všetko, dokonca v týchto novinách, ktorá som videl, asi 4 až 5 strán bolo normálne pre požiarníkov, dobrovoľných požiarníkov. Každá jedna položka je vykalkulovaná, keď robia zásahy. E, to znamená, keď musia vysunúť rebrí, keď zachránia ľudí, keď auto stojí, proste tam sú hodinové sazby. To znamená, že ten daňový poplatník, aj keď som cudzinec a otvorím si tieto noviny a dám si kávičku, tak jednoducho vidím presne, že koľko kdeka ide daní. A toto ako že na Slovensku neexistuje. Takže bolo by zaujímavé sa dostať takýmto takýmto údajom, pán, pán Papuga na Slovensku a nejak to zverejniť. keď možné, že že, že dane idú do škôl alebo do súkromných škôl, máte tam milión 500 súkromných škôl, vysokých škôl a for peňaze chýbajú. Aj. No možno celý problém je v tom, pán poslucháč, že na Slovensku sa toho prešafári rozkradne, spreneverí obrovské množstvo peňazy a tým pádom ak nie je transparentné účtovníctvo a nie je možnosť nejakých postihov za zlé hospodárenie a nie je nejaká verejná kontrola, tak v tom prípade je veľmi ťažké niečo robiť. Janko, tvoj názor na to. Končíme o chvíľočku. Ako keď máte, keď to chcete robiť, keby sa chcete analyzovať všetky školy, inak robí to inéko, tak to je ťažká robota, ale keď náhodou chcete nejakú jednu školu si zistiť, ako financuje, kde sa tie peniaze berú, tak jednoducho dá sa to všelijako vyzistiť. Pravdou je, že tie hospodárske správy sú také všelijaké, že nie sú tam tak podrobne, ako napríklad, keby to bola nejaká, to inštitla, keby to bola nejaká politická vysoká inštitúcia, že úplne podrobne, ale dá sa, z toho, dá sa z toho... Ale máte pravdu, že ako... Mrhá sa tam, lebo tam je tá istá situácia, o ktorej sme v podstate hovorili, že každá škola... My... Hovorili sme to s Danko, že každá škola si ešte strašne ešte... veľa externých zamestnancov má, pretože škola má jednak kopu revizních a kontrolných povinností, no a potom sú tam tie druhé veci, že teda veľa veci, čo by mali, mohli robiť učiteľi, aké by boli lepšie zaplatené, Oni si radšej dajú, eh, oni si radšej zaplatia nejakú externú filmu, len to spraví, ako tamka spomínala tie, eh, to cvičenie, tie športy a podobne. A to všetko by byval dobrý teho v podstate zvláda spraviť tú hodinu telesnej. Len keby niečo aj priplatili ešte viac, možno by nemuseli toľko miniať, lebo učitelia už, keby mali dostatočný plat, tak ten ja im povie, no tak Spravte vy, ale takto, keď majú taký plat, s ktorým sa im vystačí na niečo, tak tí realitelia radšej sa spoliehajú na tie externé, externé firmy. A ja to nehovorím o tom, že prevádzka školy, koľko veľa stojí, poistenie budov, kontrola, bezpečnosť, hromozvodov, elektriny, prípadne plynu, keď tam je potom teraz už musíte mať aj toho lekára na pracov... No, lekárskú službu na nie Neviem, ako sa to odborne volá. Nepamätám si to, ale riešil som to tiež. Verejné obstarávanie. To bežný riaditeľ nedokáže spraviť. A nemá často spraviť. Ako keby mi dali ako bežným riaditeľom 20 tisíc, tak sa to naučím ako nič, Ale tie riaditeľia tiež nezarábajú až, až zase... Alebo keby mi dali aspoň toľko, čo poslancom, ale tie riaditeľia tiež nezarábajú až toľko, koľko si ľudia myslia. Takže určite je tam, je tam tiež obrovský únik peňazí, ale to, o, o, o tom nie je len školstvo. Kebyže ideme teraz mierkom rozoberať zdravotníctvo, to by sme sa potešili. No bohužiaľ čas nám uplynul a sa s tebou, takisto aj s našimi poslucháčmi. Zajtra vás.